Сьогодні великий день, коли розпочався смертний бій за Україну. День, коли вірні сини Слобожанщини продемонструють всьому світові свою вірність Україні і готовність її захищати. Сьогодні ви, найкраще сини нації, відправитеся на фронт. Розбийте тавров. Продава струйте вас, вергіст, асай, люс. Це стосується наталька Селсатагавсахкравагану край, магакемашетвсалє, ауспасей край намахливаста, данава трава кесапрама всесарак, але тлацегає треба розвивати, батувати і захищати. Легко любити Україну сильну і могутню, успішну і повну можливостей. Та щоб вона такою стала, її треба полюбити такою, яка вона є, і жити для неї. Тому я хочу, щоб сьогодні ви думали лише про Україну. Думайте про Україну сьогодні, завтра, завжди. Кожну хвилину, кожну мить і кожен день свого життя я хочу, щоб ви думали лише про Україну. Що ви зробили для України, що ви робите для неї, як ви живете для неї. Бо Україна, понад усе, це не просто слова. Вони несуть ідею, ідею нації. Немає нічого важливіше за Україну. Ні сім'я, ні твоє життя, ні віра не важливе, якщо країна в небезпеці. Україна понад усе, понад інтерес, амбіції, мораль, віру, життя і сім'ю. Немає нічого важливішого за Україну. Слава Україні!